Такі тюмарень морозних світів, а кручий будиночок тунуть у чорноті на тлі її дикого сяєва, а досвітні тумани густішають. Тож моряки вже не впевнені чи узбережжя, із туманів якого долина і спів те саме, яке вони звикли бачити. Втім, найгірше те, що в серцях молоді кінгспорта – Поволі зникає страх, в якому вони зростали, слухаючи поночі бліді, далекі відголоски північного вітру. Вони впевнені, що нічого лихого не може населяти той піднебесний будинок, бо ж нові голоси бронять радістю і чути сміх та музику. Вони не знають, що можуть приносити на цю примарну північну височину морські тумани. Але прагнуть відкрити для себе бодай дещицю тих див, які коли хмари робляться найгустішими, стукають у двері, що відкриваються в бік урвища. І старішини жахаються від думки, що якось вони один по одному дістануться тієї неприступної небесної височині, дізнаються багатовікові таємниці – приховані під гостроверхим, вкритим гонтом-дахом, який є частиною скель і зірок і давніх жахів Кінгспорта. Вони не сумніваються в тому, що ці спраглі пригод юнаки повернуться додому, бояться тільки, що в їхніх очах згасне вогонь, а в серцях воля до життя. Вони не хочуть щоб цей чудернацький кінгспорт Із його крутими вуличками і старовинними фронтонами Із плином часу стих Тоді як регіт хору Голос за голосом Лунатиме все гучніше Все несамовитіше самовитіше тих незнанних І жахливих просторах Де тумани І їхні сни спиняються на спочинок Дорогою з моря У небеса Вони не хочуть щоб душі їхньої молоді покинули затишні вогнища і мансардні дахи старого кінгспорта. Не хочуть, щоб у тій скелястій місцині гучнішили сміхи і пісні, бо ж кожний голос приносить із собою тумани з моря і вогні з півночі. І так само нові голоси принесуть більше туманів і більше вогнів, аж дуки, мабуть... Старші боги, на саме існування яких натякають хіба пошибки боячись, щоб цього не почув пастор-конгрегаціоналіст, не зринуть із глибин. Не пройдуть із незнаного кадата у холодну пустку і оселяться на цій зловісній кручі так близько від лагідних пагорбів і долин сумирних простих рибалок. Вони не хочуть цього, бо прості люди не жалують неземних речей. До того ж, жахливий старий Ган нерідко пригадує те, що Олні розповідав про Стукіт, якого так злякався самітник, про ту допитливу чорну постать на тлі туманів, побачену крізь похмурі каламутні віконця. Втім, про все це... Старішини можуть хіба здогадуватися, а тим часом вранішні тумани так само здіймаються на ту прекрасну запаморочливу височинь до ветхої хатини зі стрімчастим дахом, до того сірого будинку, біля якого не видно ні душі, але до якого вечір приносить таємничі вогні, доки північний вітер... Оповідає свої дивовижні історії. Білий і пухнастий. Він піднімається із морських глибин до своїх сестер хмар, сповнений видив густих соковитих пасовищ і печер Левіатана. Пізніше хмари літніми дощами проливають часточки цих видінь на гостроверхі дахи осель поетів. А люди не можуть жити без легенд. Придавні химерні таємниці, дивовижі, які планети оповідають одна одній у нічній самоті. Коли у гротах тритонів рояться оповідки, а мушлі в оплетених водоростями містах починають наспівувати дивовижні мелодії, яких навчилися від великих древніх. Тоді величні, сповнені знань тумани – Отарами здіймаються до небес, а спрямовані на океан очі скель бачать тільки таємничу білу імлу, ніби край скелі є краєм всіх земель, і в чарівливому просторі полегшено линуть урочисті передзвони бакенів.